30 жовтня. Сьогодні майже не було чого робити. Завтра Лебонь буде так само. Поки не прийде ніч. Ті з нас, хто залишиться, заберуться у півночі на пагорбі. Ми принесемо паливо і усі разом розкладемо велике багаття. Воно дасть нам світло і полетять туди всі кістки, зілля і інші інгредієнти, які ми цілий місяць збирали, щоб здобути перевагу та сплутити карти ворогам. Може, воно смердітиме. Може, пахнутиме чудово. У ньому боротимуться, навколо нього бавитимуться певні сили, створюючи довкола строкати ореол. Час від часу, відобуваючи з вогню на додачу потріскування і пострілювання, то мелодійні звуки, то лемент. Відтак, ми вишукаємося півколом перед тим, що, як показала ворожіння, є брама. А як ми вже визнали, це брила з письменами. Відчиняльники зі своїми супутниками стануть з одного боку, від зачиняльники з іншого. Всі принесуть знаряддя, що ними збираються скористатися. Деякі зі знарядь, як от перстень, пентаграма і ікона, нейтральні. Відчиняльної чи зачиняльної природи набудуть вони від рук осіб, що ними орудуватимуть. Інші ж два жезли, один на відчиняння, другий на зачиняння, будуть природні у гравців з відповідними переконаннями. Джил триматиме відчиняльний жезл, мій господар зачиняльний. Нейтральні предмети посилять сторону, з якоїсь її застосують. Від цього може здатися, що результат визначається суто арифметично, але це не так. Багато важить особиста снага кожного, а ще в перебігу подій, очевидно, розігруються дивні побічні мотиви, які теж впливають на загальний розподіл сил. Та й про досвід забувати не слід. Теоретично все має вирішуватися на метафізічному рівні. Але на практиці так буває рідко. Проте хоч деяких... Фізичних сутичок доходить, Джекові репутація і ніж здебільшого гарантують нам непоганий захист від приземленого насильства. Коли церемонія почалася, ми намагаємося лишатися на своїх місцях. Упродовж неї з гравцями трапляється всяке. Між нами виникає певний фізичний взаємозв'язок. Розірвати півколо – не обов'язково, що страшне, хоч у якийсь момент це може накликати нещастя. Розпочнуться підготовчі ритуали, нерідко суперечливі, бо ж кожен обирає їх сам для себе. Сила наростатиме і наростатиме. Щоб схилити її на той чи той бік, гравці можуть обмінюватися фізичними атаками. Можливе всілякі нещастя. Гравці можуть падати, божеволіти, займатися, трансформуватися. Брама може почати відчинятися будь-якої миті. Вона може й чекати, доки її спонукає до цього відчиняльний жезл. Негайно почнеться опір. Застосують зачиняльний жезл і будь-які допоміжні сили, спроможні його наснажити. Зрештою потуги, які можуть бути зовсім недовгими, але ймовірно можуть тривати до світанку, у такій патовій ситуації технічна перемога дістається зачинальником, закінчиться вирішенням справи. З переможеними трапляються всякі негаразди. Але дещо досі не зроблено. Я рушив дорогою. Я мав знайти Ларі. Надто я затягнув із правдою щодо Лінди Ендербі. Тепер йому треба розповісти ще й про результати парохового ворожіння, попередити щодо срібної кулі. Це могло б вимагати радикального перегляду Ларіного плану. Я погавкав, пошкріпся в його двері. Відповіді не було. Оббіг будинок, позазирав у вікна, шкрябався раз у раз гавкав. Ніхто не відгукнувся. Будинок виглядав покинутим. Проте я не пішов геть, а оббіг його ще раз, донюхуючись, аналізуючи кожнісінький запах. Найсильніший ним пахло за будинком, тобто саме тут він виходив останнє. Припавши носом до землі, я пішов слідом. Він привів мене до гайка з його ділянкою. З-поміж дерев долунав славкий звук проточної води. Я зайшов туди і побачив, що потічок, який перетинає Телботове подвір'я, тут був відхилений так, що перш ніж плинути далі, наповнював невеликий ставок. Як перед ставком, так і після нього через потічок були перекинуті горбати місточки. У бабіч розчистили і засипали піском смугу землі. Там мальовничо, але майже не дбало, проскидали, чималі замщили каменюки. На піску понавиводили граблями кручені візерунки, там і сям стирчало кілька низьких рослин. Біля найбільшого каменя лицем на схід сидів Ларі, прибравши медитативної пози. Очі заплющені більш ніж наполовину, дихання ледь помітне. Мені геть не хотілося порушувати його медитацію чи тутешній спокій. Знав би я, як довго він тут сидітиме, я б почекав, чи навіть пішов і вернувся пізніше. Але звідки ж мені було знати? А що новини, які я приніс, стосувалися безпеки його життя, я таки зважився його покликати. «Ларі, це я, Нюх! Вибач, що турбую!» Але вибачатися не було за що. Він мене нібито не почув. Я повторив сказане стежачи за його обличчям і диханням. Ні те, ні все не змінилося. Я простягнув лапу і торкнувся його. Жодного відгуку. Гучно гавкнув кілька разів. З однаковим успіхом міг би цього і не робити. Хай би куди він полинув, було це далеченько звідси. Тож я відкинув голову і завив. Він не помітив та й байдуже, що не помітив. Виття, помагає від розчарування».